Goddag, godnat og godaften, og velkommen til Braspidsklubben. Jeg hedder Jakob Og jeg hedder Henrik. Ja. I dag skal det dreje sig om det, vi har kaldt tableau building Og så kaldet, hvordan du samler et bord <laughs> af guld. Åh, <laughs> oh, det, det er rigtig dumt, Joke. Men øh, hvis du prøver at... Øh, og, hvis du ikke, ligesom mig, ikke, heller ikke kan stave til tableau, så, øh, så prøv at finde... Hvorfor find husker en der følte mig til den... Åh, øh, ja... Uh, yeah. Henrik, hvad, hvad skal vi snakke om? Vi skal ikke snakke om guld. vi skal snakke om Tableau building, som var et emne, du ville tage op. Ja, yeah. det var sådan et emne, som nu hvor vi sådan rigtig fik sådan snakket om det, så uh, tror jeg at den primus motoren bag, hvorfor jeg vil snakke om det her, det er bitcher om ting, som ikke er Tableau -spil, men som folk kalder til Building -spil. Fordi det viser sig, at mange af de her klassiske spil, som er Tableau har vi faktisk ikke spillet. Uh, vi har spillet nogen, og den vil vi gerne snakke om. Vi vil også gerne snakke om spil, som ikke er et tableau -spil, men som gik siger er et tableau-billedningsspil. Ja. <laughs> Hvad er et tableau-billedningsspil? Ja, det er, det er et spil, hvor man øh, bygger et tableau. Og, øh, og, og selvom et, et tableau ikke er et, øh, et bord af guld, så er det stadig noget med et bord. Øh, et billedningsspil er den her slags spil, hvor man lægger nogle ting ned foran sig i sit eget tablo. Man bygger sit eget lille, øh, og du kan ikke se min håndbevægelse, sit eget lille, hvad hedder sådan noget foran sig? Det hedder et tablo. Ja, det hedder et tablo, ja, øh, <laughs> jeg, jeg prøver at finde en god... Øh, men man lægger nogle kort op. Øh, eksempler, som er, de kan det gør det nemmest øh, at forstå, det er uh, The Seven Wonders, det er Nations, det er Race for the Galaxy, det er uh, Cherryforming Mars, det er Puerto Rico, det er uh, Nations... Altså, det er alle de her spil, hvor det meget er, at man personligt bygger op inden foran sig. Det er næsten alt sådan nogle economic games. Som har alle mulige temaer, men noget med at bygge ting. Og, øhm, jeg tror også ikke rigtigt, der er nogen af dem, der handler om at føre krig. Eller? Altså, der er jo PAX-serien af spil. Nå ja, selvfølgelig. Så... Fordi hvis du ved, hvis noget hedder PAX, så handler det om krig. <laughs> men det centrale her er også... Og det er, tit, det er nogle spil, der tit har nogle kort eller alle de har kort. Mm. Og de har forskellige kort, så man kan købe forskellige ting. Bygninger, eller rekruttere folk, eller brænde mod, købe powers. Og det, der så kendesandt til klubbillederne, det er, at de går egentlig ud på at bygge det her tableau hovedsageligt, og at de kort, man får ind i sit tableau, forbedrer ens muligheder for at få flere kort i sit tableau, uh, som er det centrale. Det er den her form for vekselvirkning eller feedback. Og det betyder så også, at det er også nogle spil, der har en sådan ark af acceleration, fordi du bliver bedre og bedre til at anskaffe dig mere og mere magtfulde ting. Ja, og de her spil har ofte sådan ret forskellige måder, øh, som de her kort bliver gjort tilgængelige på. Nogle gange så har man en hånd af kort, som man øh, spiller. Nogle gange så øh, trækker man det fra en pose. Det kan være, at man drafter det som i Seven Wonders. Og nogle gange så har de sådan et, hvad hedder det, øh, så hugger de nærmest andre mekanikker Øh, fra andre spilfamilier til, hvordan man får valgt de her kort. Det skal vi nok komme med eksempler på øh, senere. Og nu er vi selvfølgelig startet med at sige, jeg nødte, der er også nogle, nogle spil, vi lidt brok os over. Nej, ja. det ved ikke, at vi vil. Men det er lige spørgsmål snak at snakke, nogle kan være smart at tænke, når man tænker i brætspil og forståelse, og design er det ikke. Hvad, hvad er det simple? Hvad for Hvilken type spil laver vi? Vi vil så sige, der er også en masse spil, som... Nogle folk vil klassificere som tableau-buildings, som vi ikke er enige i. Det er for eksempel øh, Kemet, som vi snakkede om tidligere. Det er Skype, som jeg aldrig har spillet, men som er vældig populært. Det er Terra og andre øh, ting i den retning. Som også har det her med, at man køber nogle kort, eller på anden måde køber nogle ting, men ligger ned foran sig. Men det synes vi ikke rigtigt er tableau-building. Ja, det som vi har defineret ud fra, det er, hvis tableau-building er det centrale øh, i spillet. Og nogle gange så virker det ofte som, at alting, hvor man har noget foran sig, som man ligesom bygger på, eller udvider fra, øh, at det bliver defineret som tableau-building. Altså, øh, for eksempel i øh, Kemet, jamen, så har man det her med, at man køber de her upgrade tiles, og de gør en stærkere, og dem har man sådan set foran sig. Men det er ikke rigtigt et tableau-building-spil, fordi det er ligesom en undermekanik i spillet. Og det er ikke fordi, at nødvendigvis at de her hvad skal man sige, kort gør en giver en en bedre engine. De gør typisk en bedre til andre ting i spillet, så man bliver bedre til at slås, eller man bliver bedre til at teleportere sig, eller sådan noget. Det det, vi har snakket om, det er et uh, det tech tree, eller et upgrade uh, ting, eller bare et uh, tableau-mekanik, uh, hvilket ikke nødvendigvis gør det til et tableau-building-spil. Uh, ligesom at uh, yeah, Twilight Imperium heller ikke er et... Uh, for det også har, har sex, ikke? fordi yeah. også det er også lidt samme, hvis det bare handler om at bygge dit... Altså, at det der med, at du skal lægge kort ned for andre, som du køber, og kommer i spil, jamen, så er Magic the Gathering, eller Netrunner, også spil. Og det er der så ikke nogen, der synes, for <laughs> en eller anden grund, det, at nogle af dem er selvfølgelig også i Games, nogle af de andre her, ikke? Øhm, til en vis grad. Øh, Scythe? Sk hedder det? Scythe. Er så også ret øh, economy-agtigt, selvom der er stor mix, øh, yeah. så vidt jeg har forstået. Det er det. Og der har man den her... Øh... Lige en lille termistik med, at man har sådan sit eget lille bræt foran sig, hvor man slår nogle forskellige opgraderinger ind i, som så gør en bedre. Men man har ikke det her med, at man tilføjer nye ting til sit tablo. Man tager bare ting ud af det, som så gør ting bedre. Jeg synes, det er en vigtig ting også, at det her med, at det gerne skal være nogle variable ting. Altså Et sæt kort eller et sæt tile kan også være, som man lægger til sit tablo som gør, at ens evne til at anskaffe nye ting bliver bedre, så man får den her økonomiske acceleration i spillet. Og, og det skal være den her kompleksitet og varia varians i det. Så er der også nogle øh, grænsetilfælde. Vi har snakket om citadels, som vi lidt var nødt til... Vi er i hvert fald at tænke om, hvorvidt det var en tableau-bælder. Vi har jo ligesom det her med, at man har øh, hvad skal man sige, en hånd af kort, og man ligesom bygger ting i sin øh, by, og det ting, man bygger byen, gør sig også en bedre til helt bestemte ting. For eksempel det her med, at hvis man bygger mange, hvad hedder det, handelsbygninger, jamen så når man så spiller handelsmanden, så får man en masse penge ud af det. Men det vi er også er frem til, det er heller ikke at det, vi mener med tableau-building. Fordi det centrale det er ikke sådan, at man har en kæmpe stor engine, som ligesom bygger sig op. Det er mere sådan, okay, nu har du bygget de her ting, det gør, at den her karakter er stærkere for dig. Måske heller ikke helt nok acceleration. Altså, det skal også skabe, mm. at man sidder og kigger ned på sit, sit tableau og tænker, hm, jeg har alle de her powers, jeg har nu, som, som gør det, og som giver den her kompleksitet i det. Ja. Yeah. Nå, skal vi blive lidt konkrete? Yeah. Ja. Lad os starte med uh, Race for the Galaxy, som er et spil, vi begge to har spillet, som i hvert fald er et tableau yeah. uh, Ja. Og som jo øh, nedstammer fra øh, et klassisk tabloid-spil, Puerto Rico. Vi nok over, hvad hedder det? San Josef eller sådan et eller andet. Et andet spil, som. Ja, altså. Øh, det har vi snakket om tidligere på October, at folk ikke kan huske det, eller ikke ved det. Altså Race for the Galaxy er tegnet af Tom Lærermann eller sådan andet. Mm. Øhm, og er en variant af øh, kortspilsudgaven af Puerto Rico. Så vidt jeg husker, det er. Puerto Rico har øh, vist nok noget, som jeg heller ikke... Det, det er noget med nogle tiles, man køber til, eller nogle andre former for. Det er i hvert fald en variant. Designeren af, hvis for the Galaxy skulle lave et, et, et øh, mere kortbaseret udgave af Puerto Rico, øh, og har, har været med designer, ikke med så Han har været sparingspartner for designeren på den øh, udgave, og så har også lavet sit eget spil. Så det er inspireret af, på mange måder rigtig meget inspireret af Puerto Rico. Men hvad er Race for the Galaxy, Henrik? Race for the Galaxy er et, ja, som sagt, et tableau -spil. Øhm, Man er de her øh, rumfarende folk, som skal øh, robre og handle og gøre alle mulige ting i galaksen. Men det, som øh, det mest kan man sige, handler om, det er, at man øh, får nogle kort. Og øh, så har man så de her, øh, nu kan jeg ikke huske, er det fem faser? Ja, vist nok seks faktisk, teknisk set. Ja. Hver kan man sige, runde i spillet Der sidder hver spiller simpelthen og vælger En af de her faser Og når man så vender alle sammen Og viser hvilken fa fase man har valgt Så ser man så hvilke faser som overhovedet er med i den runde Og så hvis man så Også er den der har spillet en af de her faser så får man også lige øh, en, noget ekstra øh, Når det kommer til den fase Så der har man så med At man udforsker og man øh, Udvider sig Man handler du, du udforsker, som er det, det der gør at du træk flere kort fra punkten af. Yeah, yeah. Du kan spille development <laughs> kort, så hvis det er korttype, du kan spille, du kan spille sætter så du kan spille planetkort ned. Du kan spille trade fase, så kan du spille noget, du kan have nogle, du nogle goods hedder det, som er nogle ting man kan få nogle face kort man kan få. Og så kan du producere, hvor du også nogle af dine kort producerer de her face down kort. Så hele den økonomi ekskalation, og så bygger man et sablo op. Det er også unfair for dig til at forklare for for det Galaxy -hatter. Det er <laughs> mig der har spillet det 200 gange. Jeg har i hvert fald spillet det et par gange. Ja, jeg tror jeg faktisk, jeg har spillet det med dig en gang. Ja, jeg tror, er, gik, jeg havde taget det grumt. Det var et af de ja. mest ydmygende ting, jeg nogensinde ja. har. <lød> Raid for the Galaxy er, er, er som eksempel, et relativt komplekst spil. Selvom det spilles ret hurtigt, og selvom basmikken er en relativt simpel, så på grund af alle de her kort, giver det en masse variant i det, øh, som gør, at man øh, virkelig taber første gang, man spiller det for det meste. Det plejede jeg at sige. det for, Men det tager kun en halv time, for, at mig i Rage for the Galaxy. Ja. Men, men det der så også er, at der, der har du en hånd, din egen hånd med kort, øh, og du spiller, vælger så nogle af dem, du spiller ned i dit tablo, og, og så betaler du med nogle af de andre kort for det meste. Der er nogle undtagelser og sådan noget, men for det meste er det det, det er gået på. Så få nogle kort op på hånden. Når du sælger kort, kan du få nye kort op på hånden. Det er med en masse kort, en masse muligheder, og så vælger ud i de muligheder med at betale med de andre muligheder, man har. Og det spiller hurtigt, og det har en masse. Øh, det har som sagt fem faser alt det der. Og der kan man spille flere, man har simultane ture nærmest, mere eller mindre I går igennem faserne. Så der er ikke sådan en, man går rundt. Man sidder meget nede i sig selv, selvom man interagerer lidt via den her øh, selection af ting. Men det er ikke altid så meget. Man kan prøve på lidt at kigge på, hvad de andre laver, og prøve for at bygge noget, der er godt op på, for de andre regner, med de andre vil spille ud. Men nogle gange så er det fandme noget at sætte og spille på den måde. Mm. Ja, yeah. er det også med uh, Roll for the Galaxy, som er en, ja, en spin-off, the Galaxy, som er tanning-baseret og kan absolut ikke anbefales, hvis man er farveblind. Og man skal bare lige have, have lagt de der, hvad det de lilla? meget langt væk fra de blå. Men det er også fint, nok, fordi de lille, lille cubes er lidt special. Lille lilla terninger er lidt special, så dem får man for det meste ikke. Ja. Ej, det er sådan en, ja, en terningbaseret udgave af Rovafod Galaxy, hvor i stedet for at man har sådan en hånd af kort, så øh, er der sådan en pose, hvor der er tiles i. Man starter med sådan tre tiles, sådan to grundtiles, og så en en ligesom slutter på. Og så kan man så øh, trække tiles fra den her bunke. Det er så den øh, spil til til at udforske. Og så kan man ligesom tilføje det til ens produktionsområde øh, lige under øh, sit tableau. Og det her også det her med, at man har de her forskellige faser. Og det man ligesom gør øh, hver tur, det er, at man vælger som en af sine terninger, som så er en slags wildcard, øh, det man har slået. Og så lægger man den op på den fase, som man så vælger. Og på samme måde som i race, så bestemmer man det så også, hvilke faser, som så bliver i spil i den runde. Ellers har den meget sådan det samme, at man, ligesom har sådan, man opbygger den her sådan, hvad, ja, engine, og de her forskellige en gode til forskellige ting, og gør, at man kan sådan, få forskellige varer på sin planet, og man får ligesom flere og flere, øh, hvad kan man sige, terninger i sin workforce. Det er i hvert fald det, som det skal at præsentere. Og så bruger man det til at udvikle og til at sætte nye planeter, og så bruger man det til at producere og til at trade. Det er altså det, som er sådan lidt desværre at forklare sådan med at producere og trade. Også fordi, at der er to måder. Man kan, man kan trade for men, point, men, men, og man kan trade men, men, for penge. Men heldigvis, så er det intet at gøre med, hvordan det er et tableau-bildningsspil. <laughs> <laughs> uh, Udover man kan trade for, der er sådan en source, der hedder, der hedder penge, som gør, at man kan få nogle sine terninger tilbage. Ja. Uh, lidt eller træk flere kort. I forhold til tabletbølging er det rigtig en her måden, at den gør det, på, at man har to altså production lines nærmest. Man har to bunker af kort, en med developments og en med planeter. Og så kan man lægge terninger ud på dem, og så kan man spare sammen eller bygge flere ned. Så man sidder modsat i race, sidder man ikke. Man sidder også privat, men man sidder ikke med hånd på en kort og får muligheder. Man har valgt nogle ting, som man så har lagt ind. Man kan også skifte dem ud og sådan noget. Så man planlægger ligesom, hvad der skal ske fremadrettet. Og det er den måde at lave tableau på. Med de her tiles man, man lægger og, og har ligesom en plan. Og der er ikke så mange forskellige man kommer igennem, at på Der er ikke så mange variation i dem, fordi at der er også der... man spiller kun til 12 tiles, man starter ja. med tre, ikke så man kunne nå at bygge ni i løbet af hele spillet. Og man ser måske lidt flere end dem man man kan trække nogle op, og så kan man vælge. Der er også en udvidelse, som bare tilføjer flere ting. Men det jeg lidt, synes måske lidt at roll har det er sådan lidt mere overskueligt, og jeg tror at det egentlig det er et meget øh, en et interface spørgsmål, fordi jeg tror måske det er lidt lettere at se, altså de her terninger, som man har rundt omkring på planerne, det er sådan trade goods, ja som sagt planerne det er de her tiles. Men hvis man kan ligesom se på modstanderne, at okay han har rigtig mange liggende over på sit tableau. det er nok for de her tænkt sig at shippe, det vil sige trade eller consume snart, og så kan man så ligesom prøve sådan at planlægge efter det. Igen, det er risk. Fordi det kan også godt være, at han har tænkt... når ham der derovre... Han kan garanteret at tænke sig at Det kan gå helt, helt galt. Altså, nogle folk vil jo også sige, at... Uh, både Race for the Galaxy og Love for Galaxy er lidt sådan noget, Lidt en form for multiplayer solitude. Mm. Selvom det de andre gør, det, det indvirker... Har nogle virkninger på dig... Er ikke noget, du planlægger med? Jeg er ret sikker på, at hvis man spiller på... Uh, rigtig godt spillet, kan man jo det, men jeg synes tit, det er et spørgsmål om, at, at der er fandme nogle sats, man tager, når man tænker, han tænker, han tænker, og så, så også tænker, at du gør noget, fordi at han, tænker, at du, at du tænker, at han tænker, at du tænker, han tænker, du tænker, og så gør I begge to det, som ingen af jer skulle have gjort, uh, og så, så er det bare sådan, nå. Så, så nogle gange er det tit bedre bare at, at, at play it safe, ikke? Uh, det er det, man, uh, det er noget af det, jeg lærte at spille Netrunner. Folk, de, de går kontesten contestancy frem for de vilde bluffs mm. øh, og, og double-cross, fordi det er mere stabilt. Og det, øh, og det, det er et economy-spil, det her. Det er jo ikke et, øh, ikke et strategispil med betrayals og sådan noget. Så det er sådan, nå, og han gjorde ikke det, jeg regnede med, han gjorde. Så jeg tog et sats, og nu er jeg bagud. Man øh. yes. Men en af forskellene også på, på race og øh, roll. Øh, jeg synes, at ja, roll har nemlig færre forskellige muligheder og mindre kompleksitet i den, den forstand, eller mere, mindre variation. Måske nærmest lidt for lidt, jeg har ikke spillet det så meget, men måske er der faktisk lidt for lidt variation i Road for the Galaxy. Selvom jeg synes, at mange måder, det er bygget op på, og med noget af opbygning øh, og andre ting, gør, at det egentlig er bedre at spille end Race for the Galaxy. Race for the Galaxy har så gengæld også bare sig på udvælgelser, hvis du mm. vil have variation og kompleksitet på den vej rundt. Og det er muligt at komme til at indgribe hinanden, hvilket er en elendig mekanik, for bare lader være med at spille med den. Skal vi snakke om et spil, der har både frederi og ødelæggelse og strategisk planlægning? Fra det meget fredelige rum, selvom der er militær <laughs> af magt og, øh, ja. Der er nemlig de her øh, PAX-spil. Det er en hel øh, serie, øh, designer en, der hedder Filet Klund. Eller Det vidste ikke alt sammen, designer ham, men det er ham, der har firmaet. De hedder, hvad hedder det, dem jeg har spillet hedder Pax Pamir og Pax Porfiriana, og så er det så en, der hedder Pax Renaissance. Og de alt alle sammen, det som de har til fælles, er, at de har øh, en market row inde i midten. I Pax Porfiriana, øh, som hvis var den første af spillene, der er det forholdsvis enkelt. Det er ligesom det, man har inde i midten. Øh, og der køber man så de her kort øh, som så repræsenterer... Øh, hvad hedder det, enten, ja, det er enten sådan, mænd, kontakter, man opbygger. Det kan være firmaer, det kan være nogle tropper og sådan noget. Det kan også godt være, det er evne til at have lawsuits og hvad hedder det, alt, muligt, alt muligt andet Man kan også hvad hedder det, købe Teddy Roosevelt's intervention i området. Hvad, hvad er temaet? Pax det handler om Mexico under Porfirio Diaz. Og det handler så om, at man er de her øh, øh, rige mænd, som prøver ligesom at blive den næste successor til ham her, de øh, Og det kan man så gøre på forskellige måder med, at øh, det kan være, at man ligesom, øh, det generelt så handler om, at man skal opbygge de her øh, prestige points, som det hedder. Og det kan være øh, for eksempel loyalty, og der er det så ved, at hvis... Og det er simpelthen, hvis man hvad det, for nok loyalty point, øh, og den rigtige, hvad skal man sige, øh, regime er i spil, Jamen, så øh, bliver man ligesom den næste succesfulde øh, succeser til øh, ham her. Men det kan også være, at man ligesom laver en populær revolution, eller øh, noget socialisme. Øh, man kan, det, kan være, at, øh, det kan være, at USA ligesom griber ind og alligterer området. Det er ikke så vigtigt for det der, for tableau-elementet. Men i Pax der har man så øh, det her sådan tableau, af, hvor man ligesom har nemlig... Der er nemlig meget sådan det her med, at det er et økonomisk spil. Det handler i høj grad om at tjene penge, så man har råd til at gøre andre ting. Og man tjener ligesom penge ved at købe de her øh, ja, enterprises, det er så ranches og miner og så alt sådan altså noget, og bygger det i sit tablo. udvide det ved at sådan, komme sådan nogle øh, penge cubes på, og så producerer det mere hver man har. Så det kan man så bruge til at købe flere kort ind i, øh, ind i midten. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der så de her topples inde på market roaden. Og det er så her, hvor når man så køber en topple, så ser man så på, hvilket regime der er, og så øh, ser man så på, om der er nogen, der har fået nok point til at vinde. Og hvis det der er det, så fortsætter man. Og der, hvor det så bliver ret funky, det er, at det er et spil, hvor man direkte, hvis nu, at jeg har, hvad hedder det, der er en rigtig juicy range på øh, min modspillers øh, tableau, og jeg har lige hyret en, en tysker, som øh, solgte mig en masse våben, øh, så kan det være, at jeg hyrer nogle sådan lokale, et, et lokal stamme, til at, øh, hvad hedder det, simpelthen bare, jeg spiller, det her, det her troppekort over på dit tableau. Så man ser over, og så hvad har det, stikker man ind under uh, modstanderens uh, range, og så afpresser man den range, og så hver gang den range producerer, jamen, så er det jo mig, der får det. Og så, det ligesom, om, så skal man, ligesom, hvad skal man sige, prøve at arbejde imod hinanden, ret direkte på den måde. Det, det lyder som et ret meget øh, Henriks udgave af et øh, tableau -spil. Altså, øh, man, man skal jo lige kunne brænde eller, eller på en anden måde overtale, overtage hinandens øh, områder, for han er ikke rigtig gider at spille economy games. Yeah. Ja. Det er, jo, det er jo bedst på den måde. Ja. Øhm. Kan man ikke også det Pax Pamir, øhm. som jeg tror, vi har spillet sammen I... en enkelt gang? Ja, det kan man. Pax premierer det er så, ja, som sagt, i samme serie, og det handler så om Afghanistan. Noget 1800-tallet. Ja. Uh, the Great Game. Ja, uh, ligesom at uh, uh, Pax på Fianna, for dem, der ikke ved, hvornår uh, diktaturet i Mexico, er også af slut 1800-tallet, er det ikke? Uh, Jeg ja, 1800-tallet, starten af yeah. 1800-tallet, ja. det de har sådan det samme grundlæggende med men man har en market draw ind i midten, og det er lidt det. De andre mechanics, de er egentlig ret anderledes. Og der er hele sådan konceptet, at man er den her øh, lokale stammehøvding i Afghanistan. Øh, så skal man så, der er det så også det samme med, at der er de her topples med. Og når en topple, øh, hvad hedder det, øh, så bliver triggeret, så skal man være den, øh, hvad hedder det, så skal man være den, der har mest indflydelse med det imperium der vinder. Og der er sådan, øh, typisk så spiller man det fem spillere, og, så er, og der er tre imperier. Øh, ja, England, Rusland og så de lokale øh, afghanere. Men der er der også et... Og det er så der, hvor vi, jeg tror, hvor Pax Porfirna er meget klart et tableau-bølgningsspil, så er Pax lidt mere øh, lidt mere bevæget sig væk fra det. Fordi man har stadig det samme med, at man køber fra Market Road, og man ligesom tilføjer det til sit tableau. Øh, det er typisk folk og ressourcer, man som ligesom køber. Øh, men der er også et bræt inde i midten, hvor man så har herrer, der rykker rundt, hvor man får øh, stammer, og hvor man også bygger veje. Eller, Det er mere så, at man egentlig udnytter de veje, som allerede er der. Men det har også lidt det samme med, at man, altså det er særlig meget vigtigt, hvad for nogle kort man har. Og det som, de kort, man har i sit, tab i sit tableau, giver også en ny evner, som så kan bruge øh, på forskellige måder. Og generelt så får man, en, hvis man har en masse spioner for eksempel, ja, eller folk, der giver spioner, så når der er et bestemt øh, regime, der har Intelligence Ball, så kan man bruge dem gratis hver runde. Så han handler meget om, at vi bygget lidt sådan, sit eget lille, hvad hedder det, i Afghanistan. Men her kommer du ind på altså, to ting, ja. som er ret meget for mange tabelbilleder. At det, det både handler om, at der, der er diverse måder, altså ja, diverse, ja, diverse, mange forskellige. Øh, der står diversitet i måden, man kan gøre ting på, ikke? At, at der er forskellige evner og powers, man kan bygge op. Men også, at mange af bonusserne, sit der det er i Pax Premiere, men tilsætter det sådan noget med, at man får en eller anden bone, man får plus en, eller plus to, til et eller andet bestemt type handling, man kan gøre. Ja. Men nogle gange kan man også få nogle special powers, eller sådan noget, men det er knap så almindeligt, altså for Race for the Galaxy, der er ganske få kort, der giver. Det er meget sådan, Race for the Galaxy har sådan en meget sådan, klar ikonografi, eller den er klar Når man forstår den Den er meget øh, Obskur for nogen Når man ikke Men fordi at alting Bare er en bonus Et eller andet Og kan stække med hinanden Det er ikke sådan At man får øh, 10 kort Med special powers Hvordan er det paks mere Man ikke kan huske er, der, er det meget mere Special powers Det er med? meget special ja. powers Der det... er nemlig Altså Som grundlæggende Er der hvad hedder det der, Jeg tror der er tre ting man kan gøre Man kan Købe et kort Man kan spille et kort Og man kan Discard et kort og det man, det skal jeg godt desvise, når man gør øh, en gang imellem, fordi at man har en max handsize. Det er ligesom de tre grundting, man kan gøre, før man overhovedet kan gøre noget som helst andet i spillet. Jamen, så er man nødt til at have, ting i sit, nødt til at have folk i sit tableau. Men det er så til gengæld, så er der kampagne, ligesom, hvor man rykker sin herre rundt, så er der så hvad, fire forskellige spionhandlinger. Så det handler også meget med at man ligesom sidder sådan og tænker sådan lidt, mm, okay, jeg kunne godt lige tænke mig at høre ham her til at hjælpe mig. Fordi så kan jeg gøre det her med min spion, som jeg ikke kunne gøre før. Altså, det er nærmest sådan, at kernen, er, at man har de her sådan, specielle handlinger. Og ja, det tror jeg ikke er så øh, almindeligt i, i, i de andre øh, tabletbilling. For flere dem, jeg lige sådan er stødt på eller kender til, der er det mere noget, altså, ligesom aller races, hvor du får... Øh, ja, jamen, så får du plus <laughs> øh, plusser i en eller anden fase, så du kan få plus til exploration, du kan få plus til, til, til, til når du sætter eller en bonus, når du sætter. Det er en meget mere sådan nogle ret matematiske øh, bonus, det giver plus til et eller andet eller giver en bonus, når du gør en handling og connecter sig til og giver ikke nye evner eller handlinger. Der er ganske, ganske få eksempler i. Der er nogle få One Use kort, men de er også bare sådan One Use, så får du tre rabat. Der er nogle få eksempler i Race for the Galaxy for eksempel, der giver en special power. Når vi nu snakker om at, at have sådan nogle tabletopbildningsspil, hvor man bygger ting op og smadrer hinanden lidt. Det gør man også i Imperial Settlers. Har du nogensinde spillet det? Det har jeg ikke, nej. Nå, det øh... har jeg heller ikke. <laughs> jeg har ja, en eller anden ja. gang spillet Fifty First State, som vist nok er det spil, som det er en remake af. Jeg, jeg har skimmet reglerne til det, men det er et tabelåbildningsspil, øh, ja, ja. som har en fin lille cartoon-art, men viser ret brutalt, hvor man, også kan, hvor man kan sende øh, tropper over og brænde hinandens bygninger ned, øh, så de ikke virker nær så godt, eller sådan et eller andet. Det, det er præcis det samme. Det er nærmest The Selling Points. Øh, som jeg i hvert fald har hørt det der, det er også det her med at jamen, så, man bygger ligesom det her op og så går du ned ødelægger man hinandens ja. ting så, så, <laughs> så, så det, det, det, det er meget et altså tabletbølging der, der ikke er multiplayer uh, solitude selvom det stadig er economy game så det er et economy game hvor du kan uh, raid dine modstandere tror jeg Mer, ikke mere, du, men jeg er ikke rigtig nogen en mil, militær sejr i Imperial Settlers du kan bare være bullying der afpresser de andre eller, eller, eller smadrer de andre lige et spil for dig Henrik det mm. må det ja. være <laughs> Og så kan du kigge på øh, søde af historisk øh, romer og vikinger eller sådan noget andet. imens. Faktisk det er ligesom i, øh, i det gamle computerspil Settlers, hvor, hvor man også bare har romer mod vikinger mod, øh, i, i sådan en <laughs> stil Et spil, du har spillet. Skal vi snakke om sådan lidt. Ja. Yeah. Last Will, det er vores klubspil her på torsdag. Ja, i, i dag, når du hører det her. Ja. ja. <laughs> Men du kan nå det. Du øh, kan nå det. Vi spiller i aften, hvis du hører det her, når det yeah. Last World, det er et spil, hvor det er så et economy-spil, hvor man skal bruge alle sine penge. Hele konceptet er, at ens rig onkel, han er død, og han fik aldrig rigtig lejlighed til at bruge sin formue. Alle hans øh, nevøer og næsser har så arvet sådan et startbeløb, som så varierer øh, fra spil til spil. Og så skal man så bruge de her penge, hurtigst muligt, for at få... Hele formuen. Og det er også et af de her spil, hvor det virker som, at der er det her kæmpe store, hvad hedder det, bræt inde i midten, som ting bygger op til, hvad man så laver på sit eget tableau. Det er nemlig sådan, at man har, det er også så, hvor man i høj grad bygger en hånd, og der er faktisk sådan en worker placement mechanic. Man har sådan nogle errand boys, som man ligesom sætter rundt på forskellige spaces, og så trækker man så de kort, som ligger der. Og de her kort, det kan være sådan nogle one-use-kort, hvor det kan være, at man tager øh, på restaurant med sin hest. Nu, nu, nu griner Jacob. Vi skal spille et meget, meget seriøst øh. og intelligent spil her på torsdag ej, i dag. Vi, nej, nej, vi skal ikke. <laughs> det, det er øh, sikkert vældig... Øh, ja, ja. <laughs> det kan også godt være, at der, den typiske kort er, at man finder en gammel ven, og han har en gammel ven, jamen han øh, kan bruge ens penge for en. Øh, så man har lidt mere tid at bruge øh, på den her dag. Det kan også godt være, at man investerer i øh, nogle farme. Det kan man rigtig hurtigt brænde penge af på. Eller hvad hedder det? Øh, noget, øh, nogle ejendomme. Det kan være nogle huse. Og huse har den fordel, at det så stille falder i værdi, hvis man ikke bruger dem. det er lidt af med de her forskellige øh, hvad hedder det, ejendomme og farme. Det er så, at man, hvis det kan godt være, at man får brugt alle sine penge. Hvis man stadig ikke har nogen ejendomme, så må man så sælge dem, før man kan gå bankerot. Og så er der selvfølgelig forskellige måder, man så kan ødelægge sit hus på. Øh, man kan holde nogle ret vilde fester, for eksempel. Men det, der lidt er hvad man sige, medspillet, det er, at man har sådan de her... Øh, man ligesom bygger sin hånd op i løbet af en runde, og har man så øh, til at starte med ikke særlig mange actions. Og så, bygger man, så lægger man ligesom ting på sit tableau. I starten kan der være fem kort, men der er sådan en handling, hvor man ligesom lægger flere ting til sit tableau, så man kan have flere ting i gang på samme tid. Og så har man så folk, der giver en... Det, øh, jeg har troet måske, jeg blev tiltrykket til spillet, hvor man får helt specielle evner, når man får kort. Der er en masse kort, som giver en helt specielle evner i spillet. Så bygger man så på hvad skal man sige, sit tablo, og så prøver man nærmest at opbygge så mange actions som muligt, så man ligesom kan gøre så mange ting som muligt. Og det er så lidt der, der hvor hvad sige, det, hvad sige, spillet ligesom gør. Hvor man ligesom har det her sådan en kæmpe stor opbygning, og så eksploderer man bare i et pengeorg, ja. Øhm, og så er det sådan et race, hvor man skal være den, den der får, hvad hedder det, øh, enten så skal man være den, der kommer af med sine penge først, eller hvis der er flere, der kommer af med penge først, så skal man være den, der er mest i gæld. Men selvom at det er et, et spil om at komme af med sine penge, så er der så stadigvæk en økonomisk artilleration. Det, det er stadigvæk uh, absolut et uh, uh. economy game. Ja, ja, ja. Det, det, det er bare temaet, der vender det på hovedet ja. Det gælder stadigvæk om at have den mest effektive Economic Engine uh, Man skal så måske dismantle den til sidst For at faktisk at vinde spillet <laughs> Men, men det, det gælder stadigvæk om at bygge den op Så har vi jo den gamle kending uh, Seven Wonders uh, ja. Og til en vis grad også Seven Wonders Duel Jamen de er lidt forskellige I måden ja. de er på. Jeg vil holde på, at Seven Wonders faktisk er et tabelåbølgingsspil Det er også et draftingspil Men det er også et tabelåbølgingsspil når man lige tænker over det, fordi det jo egentlig gør, at du tager. For folk, kender selv, Wonders, man får en hånd med kort, så tager man en af dem, og så bygger man, og så sætter man hånden videre. Det er et drafting-ting. Men de kort, man der er på den hånd, man får, de kan koste noget ressourcer, eller det kan, de kan stille krav til nogle ressourcer, man skal have, eller at man har en bestemt anden bygning nede. Så det er egentlig også ens tablo, man har bygget op med ressourcer, og bygninger nedefra som kan opgraderes, der gør, hvad man kan gøre i spillet. Plus, der er også noget med, at nogle nogle bygninger kan også give bonuser hvis man har bestemte typer af bygninger og sådan noget, så det er også det er ikke alle bygninger man bygger der bidrager de til at kan købe flere, men mange af dem gør, så jeg vil sige det er ret meget tablubbylding faktisk. Det er et drafting Ja, Det der måske sådan skulle begrænse det som tablubbylding det er at det ikke rigtigt det skalerer ikke på samme måde som for eksempel race og, og roll, for det, der man har så er der man, man har ligesom en ting. Man laver hver tur, og alle laver en ting hver tur. Men det har du også meget i, i, i race jeg ikke nogen mm. de andre, men der bliver den man gør så bare mægtigere. Mm. Ja. Øh, og det synes jeg også, den gør, altså, det er faktisk ret meget, det, det skiller helt besvigt, det har en ark, det har første alder, andet og tredje alder, og de kort, man kan drafte i de tre alder, bliver dyre og mere magtfulde. Så det har hele den her economic øh, scaling op, og det har feedback imellem. Også selvom der er nogle militære kort, for eksempel, der ikke direkte gør noget, eller om nogle andre victory kort, jeg skal det gør noget for, men der er nogle kort, der gør meget centralt for, hvordan du kan bygge op. Det er ikke på samme måde som i Race for the Galaxy, hvor alt, hvad du bygger, på en eller anden måde, feeder tilbage ind i din evne til at få nye ting. Uh, så det er måske der, hvor det, det vil sige, det, det går fra, at der ikke er nok feedback til din evne til at købe kort. Ja, så har vi så 7 1 Jewel, som det ja. er, så er, det, så er det, lidt det samme måde, samme argument, ja. bortset fra, at uh, mekanismen er anderledes, den kører så også på en spil, som jeg tror ikke, vi har set i nogle af de andre spil, hvor man også køber ude for brættet, men der ligger de ikke på sådan en row, hvor der kommer nye ting i. Der ligger de i en, en pyramide, eller en omvendt pyramide, eller en, en pyramideform, eller sådan en, hvor, hvor kortene ligger lidt og overlapper hinanden, så man kun kan købe dem, der sådan er, er begået fri. Hvilket faktisk, når, når vi skal til at tænke over, hvad, hvad, for nogle, hvad har man ikke set af muligheder i andre spil? For der har jeg nemlig kun set i det samme den her måde, at man er til blodet. Men igen, det kræver også, at man har nogle, nogle adgang til nogle ressourcer, eller har pengene til at købe, fordi både i Seven Wonders og Seven Wonders Duel, har man både altså permanente ressourcer, som gør, at man kan op over threshold, men man har også penge, som man kan supplere med. Men det er sådan en ressource, som bliver brugt, når den bliver brugt, ja. Yeah. <laughs> som man spenderer og kan få. Og i Seven Wonders, ja. øh, ikke Duel, men Seven Wonders, der kan, man, der kan man købe ting af dem, der sidder til højre og venstre en, så der kan pengene gå rundt i. Seven Wonders Juul, der går de bare ind i banken. Ja, og Juul har så det her, hvor øh, når man køber og bygger ressourcebygninger, så gør det ressourcen dyrere for modstanderen. Så der er også lidt mere... Ja. Men det er jo helt on udgaven, ikke? Ja. Der er også nogle kort... Military kort gør ikke nødvendigvis noget for dine evne til at få nye kort, bort til travestikker upgrades. Uh, science kort gør det ikke nødvendigvis. Der er også på kort Men der er stadigvæk på samme måde, som Seven Wonders har... Men jeg, siger, ja, Men jeg siger, at tableau-building vil også sige, at 7 1 ers er. -1 især, fordi jeg ikke vidste, at jeg ellers skulle kalde det. Uh, faktisk, når jeg siger, basic kan jeg kalde et drafting-spil. Men jeg kan ikke kalde 7 1 noget særligt andet end et tableau -building. Og det er egentlig det samme, der sker nede i tableauet. Så hvis det ene er, så må det andet også være. <laughs> Og det er også også dem her, som hvis mange af de andre. Men det handler nogle flest point. Yeah. 7 har dog øh, to muligheder for sådan, øh, sådan det øh, sejre. Uh, som vi heller ikke er så i et tableau-building. Som mest handler om at gøre en masse forskellige paths to victory, og slå pointene sammen i det, og have sådan lidt point salad uh, ting. Og jeg ved ikke, hvad meget er det i Pax Pamir i sådan en pointsalat Er det ikke mere... Altså, Pax Pamir's point er lidt sært med, at man har fire slags units. Og to af de her units, det er så spioner og tribes, tilhører en bestemt spiller. Hvorimod herre og veje, det er så andre units... De tilhører så det imperie, man er del af. Men det er stadigvæk sådan, at før russerne kan vinde, så skal de, hvis regimet for eksempel er military struggle, så skal de have flere herrer end de to andre til sammen. Altså, det er sådan, man vinder. Der er også en regel med, at hvis der ikke er nogen, der vinder ind til toppet, så er det decideret den, der har mest magt der bare tager sejren. Men det har, nej, altså, det har ikke samme point pointsalting, men det er meget samme vej. Til sejre. For det handler meget af det kommer af At når man Spiller et kort Til sit tableau Så Hvis man for eksempel Spiller et to rang Økonomisk Kort jamen, så må man placere To veje Og så hvis man spiller Et et rang spionkort Så må man placere En spion Så det er man, man spiller ligesom For at få de her Point Men de pointene er Meget midlertidige Fordi hvis man har Nogle stammer I Punjab Jamen så Kan englænder Hvis ikke man beskytter dem Så kan gå hen Og slå alle stammerne ihjel og den tilhørende mand, som gav ind i stammer. Så det er sådan meget mere, sådan med, at man prøver, det er ikke så meget mere, at man prøver at bygge sit eget, som man prøver at begrænse hvad de andre har. Så det er ikke helt sådan, øh, det er helt øh, det samme, kan man sige. Nogle afrundende kommentarer skal vi lige forbi. Og lige en nogle ondrebare også. Vi snakkede om, inden vi begyndte op at optage... Det er spil, spillet relativt hurtigt, dem vi i hvert fald har været forbi her. Øhm, Lars Wille er måske faktisk en længere. Øh, altså, det længste af dem, vi har snakket om, er uden tvivlpaksparamier. Altså, det er sådan et spil, som, der står det, der tager sådan en halvandet to timer. Det, det er løgn. Og det kommer i verdens mindste æsk, gør det ikke? Ja, ja. Det er ja, en af de mindste æsker, jeg ejer. Ja. <laughs> ja, men det er... Det, det kan sagtens tage en 4-5 timer... Men noget af det, som Tableau kan ikke, det er at give stor kompleksitet i relativt hurtige spil, og mange ja. forskellige muligheder og stor variation. Fordi at når har den her accelerationsmekanisme, så kan det starte ud, og også, også ting accelerere og bliver mere og mere komplekse, så kan man starte sådan relativt overskueligt. Og så kan man i sådan noget, åh, oh, kæft, mig, jeg har mange evner nu, men jeg har så lidt styr på, for jeg har bygget dem op efterhånden. Der er selvfølgelig også, der er øh, Tableau spil som er ret lange og store tunge, som vi ikke har snakket om. <laughs> Terrifying Mars... Er ret på for tiden, det er der ingen ja. af os, der har spillet. Men det er, så vidt jeg kan se fra det, så er det et spill. Ja, og det er også, hvor man har rigtig mange kort. Som der er, så, er ikke så mange øh, kort, ja. som du bygger ned på, øh, ligger ned foran dig i de tabelå og bygger dine evner op til at gøre nye ting og til at gøre ting bedre. Der er også noget med at bræt, man sætter ting på, men det lyder til, at det ikke er så præcis så vigtigt, hvad der sker på det bræt. Øh, eller brætet er en måde at, at holde status på nogle ting på, ligesom der er nogle sliders, man skal holde status på mere end det der spillet foregår, hvor spillet foregår nede foran dig selv. Det er også det her, det at spillet foregår i tabloerne. Og så er der nogle af dem, hvor man kan interagere mellem tabloerne. Øh, spillet foregår ikke inde på et spillerbræt. Det er derfor, at Skyt, eller Kemet eller øh, Termistica eller øh, Trailer Imperium ikke er et spil. Fordi der er det centrale spil, det, det foregår inde på det centrale bræt, hvor i tablobildningsspil foregår det centrale spil i dit tablo. Er der flere tablopbildningsspil, vi skal nævne? Jo, altså et andet stort tablopbildningsspil er Nations, som jeg heller ikke har spillet. Jonas skulle have været med i dag. Han har spillet lidt flere tablopbildningsspil, men han er, han er i København. Jeg vil lige få fedt i ham, eller jeg har faktisk ikke prøvet. Han har så også spillet Nations, som er et ret stort tablopbildningsspil. Men er et tablopbildningsspil, så vidt jeg er klar over meget mere, man køber. Der køber du Call for en Central Market row, og så bygger du en civilisation op gennem historien. Hvor der ikke, altså det, er, det er sådan en civilisation building spil uden et bræt, men, men med tabloer. Og så er Marie Curé, hvis nok på forsiden. Der er en eller anden kvindelig uh, science-dame, jeg tror det er hende. Men hvad er det, der er med tablo building Hvorfor uh, er det en god mekanik? Altså, nu nævner jeg noget med, at det kan give ret stor kompleksitet og variation. Altså på en måde, som. Altså selvom det er, man spiller med kort, men man kan tage en form for engine, og så kan man gøre den komplekst ved at have alle de her variation i forskellige kort i den. Ja, og jeg synes, at det kan sådan lidt noget i sådan ræset, der foregår i tab tableau-bølgingsspil. Fordi man ligesom har det her med, at uh, jeg vil lige sådan have sådan de, de helt rigtige brækker, så lige er lidt hurtigere end de andre, så jeg lige kan sådan få kørt ting lidt hurtigere igennem. Så jeg kan få den der store, dyre en, der er ude på markedet. Og ja, altså det, der konsulinerer i feedback det er jo fedt. Jeg tror måske, jeg savner lidt sådan at have spillet et tableau nok, til at jeg sådan også følger med i, hvad de andre laver. For eksempel Road for Galaxy. Der er der ser jeg måske lidt på, hvad, om, om folk for eksempel har mange handelsvarer rundt omkring. Okay, men det er, ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg ser, hvad ham her han er ved at lave. Og så counterpicker jeg ham i, hvad for nogle jeg tager fra, hvad hedder det, fra posen. Og jeg ved ikke, om det egentlig overhovedet kan lade sig gøre. Nej, jeg vil sige, jeg har spillet rigtig meget rageflik, jeg Galaxy og Man ender, det kan at jeg bare ikke spiller det godt nok. Men jeg ender med at meget kigge på, de andre laver. Uh, mit, for det handler om efficiency i sit eget tableau. Også fordi, at det spil, det spiller i så hurtigt, når, når, når folk er vant til at spille det. Man får ikke ordentligt har tid til at sidde. Altså, det er bare, skal videre uh, i, i spilflowet nogle gange, ikke? At man ikke står og stopper op og tænker, nå, hvad laver de, ikke? Men det er også det. Altså, der er nogle af dem her, der er tit en form for, for flow i det. Og man er meget, man er meget fokuseret ned, ned i sit eget øh, spil. Det er, det er spil tit for folk, der gerne vil sidde og en eller anden form for at sidde og have sin egen engine til at køre op, og så køre den hurtigt, og så er en interaktion indimellem, og så kan man få varianterne af spillene, hvor man kan føre krig mod hinanden. Mm. Uh, det tror jeg snakker snart sådan, man kan i Nations, det kan man i Imperial Settlers, det kan man i uh, Pax-spillene. Uh, yeah. Kan man på nogen måde itere hinanden i uh, Last Will? Øhm. Altså, man kan spille med, med rules, det er en af udvidelserne i Rails for the Galaxy, hvor man kan invadere hinandens planeter. Lad være med det. Uh, altså, der er jo den her worker placement supermekanik, hvor man kan blokere, for at andre kan tage opereren. det er jo et klassisk, øh, klassisk ja. passive-aggressiv uh, worker placement-spil, hvor man som altid i worker placement skal vurdere, om det kan betale sig at genere en anden spiller, i stedet for at gøre det optimalt for en selv. Snakker, nu snakker vi også om worker placement, fordi der er jo tre, vi er nok ikke, der er nok er tre store kategorier af economy, building, spil. Uh, der er måske, ja, tre store kategorier, så er der nogle små subkategorier. Vi, vi har worker placement, og ja, er den store? Deck building og tablet building. Og vi fik svar på det spørgsmål, som vi stod under os over, da vi snakkede deck building. Hvordan lavede man et economy spil før? Og man lavede det, man lavede <laughs> Eller da vi snakker workplace, Placement, hvad gjorde man før, man lavede Tableau -building. Og i forhold til de to andre, så har det den større kompleksitet, tror jeg. Altså fordi, at i Workplacement Placement og Deck der er det meget mere fokuseret, hvad der sker lige nu på din tur. når nå, okay, nu skal jeg gøre noget. Nu har jeg trukket en hånd med kort. Den skal spilles. Hvormed i Tableau der skal du sidde og kigge på, jamen, hvad kan hele mit tableau? Og så er der også... Måske en mindre tilfældighed i nogle af tingene. Fordi der er ikke et dæk af kort, der kommer ud her. Og i forhold til worker der har det måske lidt mindre interaktion. På nogen måder. Ikke? Fordi ja. man har ikke den her, helt på helt samme måde, mulighed for at blokere hinanden. Det kan man så nogle gange arbejde med at føre krig. Vi mangler stadigvæk lidt det der worker placement spil, hvor man øh, brænder hinanden, så er ned. <laughs> så vi snakker, vi snakker, vi snakker worker placement. Har du noget at sige i forhold til sammenligningen til de to andre øh, genre her? Jeg synes, det er sjovt, fordi det har lidt en tendens til at... At alle tre har det her, hvor man har et centralt bræt, som ofte ikke er så vigtigt. Altså jo, altså det er nok mest vigtigt i worker placement, fordi at der har man det her blokeringselement. Men både sådan, altså der er jo mange deckbuilding-spil, som har et bræt inde i midten, som jo egentlig ikke er så vigtigt. Trains for eksempel har jo også har sådan et bræt, hvor man ligesom bygger sit tognetværk. Men det vigtige er ligesom, ja, den engine, man så bygger i sit dæk. Det skal du øh, lige fortælle til en, der for alle sine stationer invaderet i trains. <laughs> trains kan man jo lave hostile takeovers nærmest, ikke? Ja. <laughs> yeah. Nå, no. nej, men jeg vil lige tænke, hvad du siger. Det er faktisk, jeg vil sige, det er faktisk muligt at lave et tableau building workout spil Absolut. Jeg skal lige finde ud af, at man gør det, ikke? Men, men det, tror jeg, jeg tror ikke lige, det findes i hvert fald ikke sådan en udgave, der er populær. Ikke? Fordi det burde være muligt at have et eller andet med at sige, jamen det tableau bygger op, og så har du altså, worker placement, i stedet for draft eller øh, card row by øh, som måden, du køber handlinger på. Ja, og her kunne man jo, her kunne man jo sådan, faktisk forholdsvis let lave et, sådan med, et spil med variable workers, fordi det behøver jo ikke nødvendigvis være en variabel porn, man ligesom sætter ud, øh, altså en forskellig farve. Det kan jo bare være, at hvis som ligesom står på ens tile eller kort, øh, og så står evnen på kortet, så kunne man sagtens sige sådan, når den så rykker ud, så gør den noget specielt. Ja, jeg ved ikke lige, hvad den skal foregå, men jeg kan, jeg kan se det for mig. Ikke? Så skulle mm -hmm. de fleste handlinger, man tager ud, gør at man køber nogle kort ind øh, og gør sit øh, tableau bedre. Ikke? Jeg ved ikke om Stone men der får man ikke kort ind. Selvom man kan få lidt nogle bonusser i Stone Age, så, for, at skal rigtig så skal man nærmest købe kort ind og øh, bygninger ind og sådan noget. Ikke? Og det er ikke helt nok... Vi skal have et øh, workplace, hvor man bygger mange flere bygninger, som ikke bliver bygninger, man bare stiller sig på, ikke? Men, men jeg kan godt se det teoretisk. Spørgsmålet er at lave det design, der fungerer, og er... Øh du må gerne stille den her idé, fordi der er ikke nogen penge mere, fordi jeg har en af en stand, jeg udfører <laughs> den. Så bare rolig. Den er fri, den ligger derude, til alle danske designer, der hører med her. Øh, ja, man kan alligevel ikke copyright uh, game mechanics. Nej, nej, du, du kan skrepe patent på dem, faktisk, hvis du har mere uh, tryk, men det er lige meget... Din idé er aldrig til god, som jeg selv tror. Øh, eller eller så special eller unikke, fordi det er det development og playtestingen og alt det der der gør. Men, men hvis I lige tænker hvis vi tænker en spilgenre der mangler her, ikke? Så ja, kombiner med worker placement. Eller lav øh, multiplayer udgaven af Seven Wonders Duels øh, pyramide spil. Den tror jeg heller ikke findes som et populært spil. Kan, kan man lave et deck building building til Blue Øh, uh, nej. <laughs> uh, nej, det kan du ikke, fordi du mm. bygger en dagbilder et yeah. dækket, og i tableaubølteren bygger du tableauet. Jo, så skal du have et spil, hvor du kan gøre begge dele, uh, hvilket bliver mystisk. <laughs> ja, så er du ikke, så, så, så ikke nogen af dem, der er centrale. Ved du hvad? Jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg synes, vi skal give en udfordring her. Der er nogen, der skal bygge det ultimative economy engine spil, <laughs> uh, hvor man både laver dækbølting, tableaubølting og worker placement. Uh, så man kan enten vælge at fokusere på at bygge sit dæk, sit tableau eller sin worker pool op, eller man kan gøre alle tre ting, og det kommer til at tage fem timer og bliver klonky og elendigt. Man kunne også have, hvad havde det, hvor det kunne være et træspillerspil, hvor der er en, der spiller en tableau og en der spiller en dækbuilder, og så er en, der spiller worker -place spil Wow, så får vi asymetrien, Nej, ja, Nej, jeg tror, det er bedre med det andet, ikke? Øh, øh, ja, ja, man skal have ja. den her, ikke? Jamen eventuelt så, ja, ja. Jamen, altså, det er workeren, du, du skal sende en worker ud, og de penge, han har at købe fra, de kommer fra dit de dæk, <laughs> øh, og, og så kan de tablok give special power, så der er nogen kort, du køber ind, der er permanent, og der er nogen, der giver <laughs> ja, ja, ja, ja, Det, er, det vi, har, vi har faktisk paudien på det uh, Ultimate uh, eurogame her, ikke? <laughs> uh, og det skal selvfølgelig handle om at, uh, uh, det ved jeg ikke, bygge Tyskland. Uh, <laughs> eller bygge hellige romersk imperium Men, at, man, at, man, skal, man skal være bygmester der bygger flere der får flere bygmestre som del af sit uh, sin gilde eller jamen, det, det, skal, det skal handle om øh, det skal handle om øh, mod, øh, mod øst fra, <laughs> fra, øh, fra fra Lübeck og de her ud hvor man charter de forskellige byer ud så har vi også Nej, det er faktisk for dystre et tema. Det er alt for unfamily-friendly, for det handler nærmest om, øh, om kulturelle rekrupationer og væsener. <laughs> og det fungerer ikke. Nej, men du, du, skal, du skal rejse rundt i det hellige romerske imperium og bygge katedraler. Øh, så, øh, så har vi. Øh... <laughs> nu er der ikke rigtig Så har vi. Øh... Ja, og det er det bedre, hvis man kunne brænde hinandens katedraler. Åh, oh, men du, du, øh, du kan starte en krig mellem de forskellige mm. øh, <laughs> trier ikke? så så der er jeg også du... lidt, uh, lidt imperial ind over. Ja, ja, ja. Hvad ja, ja, ja, ja. skal lige have lidt muligheder for? <laughs> at, øh, eller, få, eller få din, øh, få din øh, rival ekskommunikeret. <laughs> uh, og skal du selvfølgelig ikke få kejseren. Øh. Men det kan også være, at, at dækbølgen skal repræsentere din... Øh, <laughs> Din, din, din indflydelse ved, øh, ved adelen og øh, tabletterne handler om, hvor godt forhold du har til kirken og, og workplace men delen er så, hvor god du er til. Åh, <laughs> okay. Ved du, den her podcast den er næsten for lang tid siden. Nu holder holde vi. Ja. Holder vi. Vi, siger, <laughs> vi siger tak for i dag. Øh, det var Jacob, og det var Hendrik. Og. Øh, <laughs> vi siger tak til Aarhus øh, Delta, for at vi har været med. Den her podcast er produceret af en af os. Øh, redigeret af en af os. Øh, jeg synes, det er Henrikstur. Altså, han nikker. Han nikker. Den er produceret af Henrik. Øh, eller, redigeret af Henrik. Yes. Jeg skal finde jinglen, der kan, der kan tages ud af det her. Tag mig væk fra det her sted. Oh. Men altså, temaet må ikke blive for historisk, for så er det ikke et rigtigt Eurogame. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Øh, så jeg er lidt bange for, at nogle af mine idéer har. Det er lidt for... Nogen burde lave det.